Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awuz billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nahsalahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'minu wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa la ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amma ba'du Au'udzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal asri innal insana lafii khusr illal ladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa dawaasaw bil haqqi wa dawaasaw bis-salaha fadha Allahu al-'azhim Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabbani kana ma'iy fil jannah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita berbagai-bagai nikmat, terutamanya nikmat-nikmat yang besar iaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Serta Allah subhanahu wa memberikan kita taufik ataupun kemampuan Untuk menjalani ketaatan kepadanya Beribadah Mempelajari ilmu Dan nima-nima yang lain Jadi kita dah sampai dekat bab yang keempat Bab keempat hukum kesurat 45. Jadi ini bab lah bab-bab yang kita sedang kita bahaskan yang adalah satu apa tambahan dalam bahagian kedua tauhid iaitu nubuah lah. Kita dah dah habis bahas tentang apa ni? Yaqiqat ataupun perkara-perkara yang wajib kita imani ni. Di dalam masalah Nabi dan Rasul, semua pengarang kitab ni ditambah sedikit mengenai hadis-hadis tentang keperibadian Nabi, sejarah hidup Nabi di dalam bab terakhir ini lah. Jadi banyak juga, tebal juga. Tidak termasuklah dalam itu punya silibus tauhid, tapi untuk supaya kita lebih mengenali lagi peribadi Nabi, perjalanan hidup Nabi, maka kita bacalah jadi saya akan huraikan mana-mana lah yang perlu dihuraikan Rasanya tak perlu kita panjang lebar kan Sebab kita akan masuk lagi satu bab yang belum kita uh, <coughs> pelajari iaitu bab sama'iyat InsyaAllah kita cuba selesaikan buku ini dulu sejak mungkin Lepas baru kita masuk dalam bab sama'iyat Iaitu bab ketiga di dalam ilmu tauhid. Dan bukunya pun telah ada yang cadangkan, <coughs> Iaitu buku karangan apa ni Imam atau Alimah Muhammad bin Alwi al-Haddad, ilmuah Yaman. Kitab dia mengenai apa ni peringatan tentang umur insan. Dan di dalam buku tersebut ada dibahaskanlah tentang perkara-perkara semayat yang ini mengenai kehidupan manusia di kubur. Mashyar, mizan, sirat, dan akhirnya surga dan akhir. Nanti bila kita habis buku ni, insya Allah kita masuk. Buku. Sembilan rahman rahim keempat antara keindahan Fizikal atau jasmani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada buku baru. Buku deh. Baiklah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terindah. Secara asasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perbezaan keadaan dirinya dengan keadaan manusia biasa dengan bersabda, "Inni lastu ka hayatikum." Maksudnya sesungguhnya aku ini bukan seperti keadaan kamu semua. Ada lonta kaki itu 34. Hadis riwayat, Bukhari Muslim Sahih. Keistimewaan dan keindahan jasmani Rasulullah SAW turut terungkap oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. Raja Allah dengan kata, Wa ajmalu minkah lam taraqattu'aini, wa akmalam minkah lam talidin nisai." Kalaqtamu barra'an min kulli'i bin. Ka'annaka qad kalaqtaka ma tasha'u. Wa ajmalaminka lam taraqattu'aini. Dan yang lebih indah daripadamu, tidak pernah sama sekali dilihat oleh mataku. Wa akmalaminka lam talidin nisa'u. Dan lebih sempurna daripadaMu tidak pernah dilahirkan oleh mana-mana wanita. Halak ta mubaraan mingkuli aibin. Engkau diciptakan tanpa sebarang kecelaan ataupun kecacatan. Karena kepada halak ta kamata syauh, sumpahmu engkau telah diciptakan menurut kehendakMu balik-balik muntaplah. Balik, Tapi okay, kalau ikut lafaz kanaka seolah-olah engkau ni qad khalaqta telah pun diciptakan kama tasya'u seperti yang engkau inginkan. Gimana Di maksudnya dia tak pernah tengoklah yang lebih indah, lebih cantik, lebih handsome daripada Rasulullah sallallahu boleh si penyair ni, sahabat ni, sebenarnya si Hasan bin Sabit. Dan dikatakan tidak ada yang lebih sempurna yang pernah dilahirkan oleh mana-mana perempuan pun dan uh, semuanya engkau telah diciptakan bebas dari segala apa ni kecatatan atau keaiban seolah-olah engkau ni diciptakan macam mana yang engkau inginkan uh, kalau macam diberi pilihan kan nak diciptakan macam mana uh, nak mata macam ni, hidung macam ni, muka macam ni badan macam ni, semua. seolah-olah sebab sempurnanya jasad atau jasmani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, muka sebelah tentang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlulah kita tahu di sini kan supaya nanti besok kita pergi padang masyarakat. nak cari Nabi kita kenal. Kan kalau tak kenal tak tahu wajah Nabi pun tak tahu macam mana. InsyaAllah lah dengan dengan dengan dengan pengetahuan secara zahir pun perlu juga. <tuh> Wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bercahaya sehingga Saidina Aisyah radhiyallahu anha dapat melihat jarumnya yang telah jatuh dalam bilik yang gelap setelah Rasulullah SAW masuki bilik tersebut. Zaman dulu mana ada pelita, tak ada pelita. Pelita datang pun zaman tahun ke tak silap sembilan kot. Sembilan hijrah yang bawa tu sahabat Tamin Dari dia yang bawa pelita masjid Nabawi dulu gelap sebab tu orang, orang, apa, orang munafik dia tak datang semayam subuh dengan isyak, sebab orang tak tahu tak nampak Dan sekarang tak je lah, terang-benerang kan lampu ada jadi dia tengah-tengah malam tengah, jadi jarum jatuh lepas tu cair tak jumpa, bila dah gelap memang tak jumpa lah Tiba-tiba bila Rasulullah masuk bilik, maka dia jumpa jarum tu disebabkan wajah Nabi yang bercahaya. Wajah Nabi itu macam lampu lah, bercahaya. Oh, Rasiat. Ia diraikan oleh Imam Ibnu Asakir. As Bahkan dalam Sahih Muslim, Syaikh Jabir bin Samurah mengumpamakan terangnya wajah Rasulullah saling seumpama matahari dan bulan. <coughs> Wallahu alam dia kalau kita tengok di sini kan apa ni makna jarumnya jatuh dalam bilik yang gelap siang ke malam? Hmm? siang ke malam. Dia tak bagi tahu kan siang atau malam dia kata bilik gelap. Kalau malam berarti boleh berjaya waktu malam. Ibarat orang tua-tua kata, kata tak boleh jep waktu malam. Senang <tun> dengar? Kan kata-kata orang tua-tua. Dilarang -tua. apa? Menjahi di waktu malam. Ha, sebab dia mungkin tu kan, sebab sebab apa malam gelap tak nampak nanti kan tercocok jari pula tapi dia dia tambah-tambah dengan macam-macam ha, lah <laughs> kalau mencari waktu malam jadi macam tu jadi macam ni itu semua satu amaran yang sengaja dia ada-ada kan supaya nak melarang tapi di sini kalau kalau keadaan sisi Aisyah ni mulai kalau jarum jatuh maknanya maknanya tak mungkinlah dia main-main dengan jarum saja-saja suka-suka kan. Mesti dia menjahit lah kot. Tapi tak dinyatakan di sini sama ada malam atau siang. Cuma dia kata bilik yang gelap. Biasanya kalau gelap, waktu malam lah. Oleh kerana itulah para sahabat berkata yang bermaksud sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai wajah terindah dalam kalangan manusia mata kaki pun tu dia bagi rujukan kan maknanya oleh Imam Suyuti dan juga ia diriwayatkan daripada perkataan al bara dalam Sahih Bukhari bahkan keindahan wajah Saidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan setakat indah bagi mata yang memandang bahkan ienya juga kelihatan berseri lagi bercahaya terutamanya apabila dilihat di waktu malam dalam kitab Dala inubohah, katakanlah Imam Al Bayhaqi. Dala ilunubohah. Adi meringankan bahasanya seorang sahabat bernama Jabir bin Samurah radhiallahu anhu pernah melihat ke arah bulan di waktu malam lalu menatap wajah baginda Rasulullah Sallam. Maka beliau mendapati wajah Rasulullah Sallam lebih indah daripada bulan itu sendiri. Dalam kitab Sahih Muslim pula Jabir bin Samurah radhiallahu anhu mengandaikan betapa indah dan bersinarnya wajah baginda Rasulullah Sallam, yaitu seumpamah matahari. Jadi Siti Aisyah pernah kata Allahu a'lamlah hadis ni sahih tak sohari, saya tak pasti. Dia dengar dia kata daripada oranglah. Dia kata kalaulah perempuan-perempuan Mesir di waktu zaman Nabi Yusuf tu ketika melihat wajah Nabi Yusuf terpotonglah jari-jari mereka. Disebabkan terpegun dengan kehandsomean Nabi Yusuf. Maka terpotonglah jari-jari mereka yang sedang memotong buah Nabi Sittya Shah kata kalaulah mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mereka akan potong jari, mereka malah mereka akan memotong dan menghiris hiris hati mereka. Kerana kehendak mana Nabi Sallam? Hati. <laughs> Allahumma <'alam. clears throat> antara sifat fizikal Rasulullah Sallam, Rasulullah Sangsamba berdada bidang, berbahu lebar. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Rambut baginda selang-selang sampai ke bahu, tidak terlalu lurus yang kaku dan tidak kerinting. Tetapi ikal mayang. Kulit baginda selang-selang putih ke merah-merahan dan cerah. Antara kedua-dua bahunya ada tanda khataman nebua. Kedua-duanya, kedua-dua mata baginda sallallahu alaihi wasallam sangat indah dan terang seolah-olah bercelak walaupun tidak memakai celak. Bau baginda SAW sangat harum walaupun tidak memakai wangi-wangian. Uban di rambutnya tidak lebih 20 helai. Gigi baginda SAW tersusun rapi. Baginda SAW berjalan dengan cepat seolah-olah seseorang itu turun daripada bukit. Jadi dia sampaikan, bukan dalam bentuk hadis ni, dia sampaikan dalam dalam bentuk kenyataan atau khabar. Dan ataupun hadis-hadis dia nanti boleh cek. Inilah Syama'il Termizi. Antaranya yang disyarahkan oleh Mona Zakaria. Maksimayu lah. Dia ada banyak syarah. Syama'il Termizi itu nanti diberi dalam bentuk hadis. Cuma nanti bermacam-macam hadis, lah, setengah hadis kita, macam ni ini cenia, akhirnya dia gabungkan semua hadis tu, dia buat satu pernyataannya lah, dia ringkaskan, tidak nanti panjang lagi buku ni. Penglihatan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sina Asharajallah berkata yang bermaksud, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dalam gelap sama seperti melihat dalam terang. Ada istiwayat Imam Al-Hakir dan Ibn al -Sakir. Maknanya mata Nabi itu boleh melihat jalan keadaan terang dan gelap sama je. Mu'jizat lah. Rasulullah SAW juga boleh melihat di belakang sama seperti melihat di hadapan. Jadi dia nampak apa yang di belakang dan seperti nampak apa yang di depan. Mu'jizat juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya aku melihat kamu yang di belakang daripada belakangku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan, dan sebagainya dengan lafaz yang berbeza. Adapun lafaz ini disebutkan dalam Ittihaful Hirah dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya kedua mataku tidur sedangkan hatiku tidak tidur. Lewat Bukhari, Muslim, dan sebagainya. Pendengaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam bersabda yang bermaksud Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tidak lihat dan aku mendengar apa yang kamu tidak mendengarnya. Lirwayat At-Tamiriyi, Ibn Majah, begitu juga diberitakan oleh Muhammad dalam Al-Musnad, Al-Bayhaqi dalam Sunan Kubrawa, dan Imam Hakim dalam Mustadrak. Sana-sana hadis tersebut saling kuat menguatkan. Jadi seluruh makhluk kan batu-batu, daun-daun memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang-kadang sahabat-sahabat berkongsi apa yang didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tu dikongsi oleh para sahabat. Pernah terjadi satu peristiwa ketika makan jadi sahabat-sahabat terdengar yang makanan itu sedang berzikir. jadi dia terkejut tadi dia telah bagitau kepada Rasulullah maka Rasulullah SAW dia diam-diamkan sajalah. Ah takut nanti ada setengah orang yang tak sanggup nak makanlah. Tengok makanan tu berzikir kan ni nak makan makanan tu pun tak sanggup. Yubsbihu lillahi ma fis samawati bertasbih kepada Allah sentiasa bertasbih kepada Allah. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Semua makhluk ni bertasbih kepada Allah kecuali manusia. <guluh> manusia yang pemalas, yang lalai, jin dan syaitan. Selain daripada itu, baik yang bernyawa ataupun tidak banyak, semuanya bertasbih kepada Allah. Dan Rasulullah kalau akan melalai satu lorong tu, batu-batu di situ akan memberi salam kepada Rasulullah SAW dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dengarlah dan sebagian sahabat mendengar juga. Sebelah. Rambut Rasulullah SAW. Sina Khalid bin Walid merayakan bahawasanya Rasulullah SAW pernah mengagih-agihkan rambut baginda. Lalu beliau mengambilnya dan menyimpannya. Ada tiga Tiga style kot. Kita panggil style lah. <coughs> satu. Uh, Dia panggil. Zulfa. Jumah. Dengan. Satu lagi. Satu lagi apa? Wafrah. Ha? Wafrah. Ha? Wafrah. Wafra. Ha. Zulfa. Jumah. Wafrah. Kalau Zulfa tu yang sampai bahu, kot. Ha? Jumah tengah-tengah. Wafrah yang sampai jumpa jelinga tu antara tu lah terbalik-terbalik tak pasti lupa lah minta maaf jadi tak lebih dari bahu lah dia sampai mencecah bahunya dia tak melebihi bahu itu pun ketika keadaan-keadaan yang tertentu lah keadaan tertentu pernah maknanya Rasulullah pernah berambut sedemikian sampai mencecah bahu dan Rasulullah tu sentiasa ada dua sebab kadang-kadang beliau Uh, me menyisir ataupun menyikat rambut dia ke belakang, back comb, memangnya back comb. Dan ada riwayat yang mengatakan belah tengah, belah tengah. Supaya uh, dalam dalamnya lah dalam al-Qur'an itu begitu. Ketika yang back comb tu kalau tak silap dia menyamai orang Yahudi, akhirnya nabi belah tengah, ataupun sebaliknya belah tengah tu Yahudi nak kemudian nabi back home. kesimpulannya nabi tidak mau menirulah orang Yahudi lah. Jadi dalam riwayat mengatakan dua itulah, dua-dua apa? Dari segi menyikatnya dua sama ada belah tengah ataupun back home, sikat ke belakang semua. Dari segi panjangnya itulah tiga tu Zulfa, Juma dengan Wafrah. bahu, tengah-tengah ataupun cuping telinga Apa ni? Cuping ni. Cuping eh. Ni cuping eh. Ha, cuping telinga Tengok ambulah, kalau ambul yang sesuai. Okey, ada setengah tu nak buat zulfa, <g> nak buat <nominated> kinting. Ido itu bal semacam. Ada juga sunnah-sunnah sahabat. macam Contohnya misalnya Ali suka botak. Air Leo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muhammad merayakan dengan sana ni daripada Wa'il bin Hujr yang bermaksud. Sesungguhnya dibawakan kepada Rasulullah SAW sebekas air lalu Rasulullah SAW minum dari bekas tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berludah ke dalam perigi. Maka semerbak dari perigi tersebut bau yang wangi seperti haruman kasturi. Hadis Imam Ahmad Al-Bayhaqi dalam Dalai Ilul Nubuah dengan sanat yang hasan dan sebagainya. Ia juga didapatkan dalam Ittihaful Hirah dengan sanat yang kuat. berkenaan dengan air liur juga kan yang kita tahu Allah Maklam sanat dia suhaib tak suhaib cerita tentang Abu Abu Talib ketika nak meninggal Nabi suruh dia ucap kalimah akhirnya tak ucap lah mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah tidak mengucap kalimah dan Nabi telah menyapu air liurnya ke seluruh badan Abu Talib kecuali tapak kaki jadi badan dia yang di, dikenai dengan air air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibakar oleh api neraka. Kecuali tapak kaki dia kan. Jadi maka dia dipakaikan dengan terompah neraka. Nanti dienyek kepanasan terompah tersebut sampai menggelaga otak. Itu seksa paling ringan yang dikenakan oleh Allah kepada Abu Talib. Wallahu alam. Jadi airul nabi ni ada ada kelebihanlah banyak lagi bukan saja alia ada yang darah nabi dan sebagainya bacillah dalam kisah-kisah para sahabat dalam apa dalam fadil amal ada dalam hilyatul auliya ada kanzul umal ada a ha, macam-macamlah peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Umi Sulaim mengambil peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mencampurkannya ke dalam wangian lalu wangian tersebut menjadi wangian yang paling harum. Ya. Bahkan Imam Baihaqi meriwayatkan daripada sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahawa sesanya tempat yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbau harum oleh bau puluh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikuatkan oleh Al-Bazzar dan Abu Ya'la ya daripada Saidina Ali radhiyallahu anhu. Di Nabi tengah tidur, kadang-kadang tengah hari kan, kadullah bau puluh Kena kadang, kadang tengah tidur tengah air peluh meleleh, meleleh lah. jadi diorang tak dah peluh tu dia tak dah ambil buat perfume ini mujizat antara mujizat dengan Nabi lah. ok terus bab kelima pakaian peralatan dan tunggangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ok serban-serban Rasulullah SAW serban bernama As-Sahab serban nama. Rasulullah SAW memakainya kepada Sayyidina Ali RA Serban saudak iaitu serban hitam Baginda SAW memakainya pada hari Perayaan dan hari Fatah Mekah Yang ketiga Serban baginda mempunyai ekor Di bahagian belakang sehingga Sampai ke bahu baginda SAW Dalam riwayat hadis-hadis, majoriti hadis Banyak hadis yang mereka diriwayatkan Mengatakan setelah banyak pakai Serban warna hitam dan juga serban yang berwarna putih ni adalah umumlah lah disebabkan Rasulullah kata pakailah dengan pakaian yang putih dan Rasulullah menganjurkan kita pakai pakaian putih jadi ulama pun kata, termasuklah serban putih tapi dari segi serban itu sendiri kebanyakannya Rasulullah pakai warna hitam dan ada juga yang hijau ada benda dipakai oleh para-para malaikat yang turun waktu beramadar dan sebagainya dan ada juga setengah harga kata macam kuning-kuning sikit Penarasi segi ekor serban ni <coughs> banyak riwayatlah lah dalam kitab-kitab yang meriwayatkan tentang yang kitab-kitab besar. Ada yang kata satu ekor, ada yang kata dua ekor. Ekor yang kalau antara dua-dua ekor tu ekornya yang panjang tidak melebihi satu hasta dan yang pendek tidak melebihi satu apa ni? Tapak tangan ni. Dan ekor itu dilepaskan di bahagian tengah dan kadang-kadang jatuh ke sebelah bahagian kanan. Pedang-pedang Rasulullah sallallahu imam Zahabi menyimbo dalam dalam-dalam dalam kitab Tarikh Tarikhul Islam bahawasanya Rasulullah sallallahu mempunyai 8 bilah pedang. Namun antara yang terkenal adalah Al-Ma'thur, yang kedua Zulfaqar. Ia adalah pedang Rasulullah SAW yang paling terkenal. Rasulullah SAW memperolehnya dalam Perang Badar. Kemudian Al-Atbu. Pedang yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Ubadah. Kepada Al-Battar. Maksudnya pemutus. Yang kelima Al-Hatfu. Maksudnya kematian. Yang keenam al Mikhzam Maksudnya pemutus. Dan yang ketujuh Ar-Rasub. Ia adalah satu pedang yang meninggalkan parut. Ada pedang? Siapa ada pedang kau orang? Ada ya? Eh? Simpatlah. Satu, dua. Pistul nanti perang perang perang dunia ketiga nanti. Habis semua senjata-senjata. Nak, Nak beli pistol tak mampu kan. Simpatlah pedang. Semua. Tapi jangan bawa lambonet. Bawa lambonet terkena rock block. Kena lebih daripada minci tu nanti masalah cimpang ke rumah lah nanti ada perang ke berlaku boleh lah dan ataupun pergi ikut aktiviti-aktiviti main pedang, senang sebab itulah nanti akan berlaku perang akan datang ni nuklear war kan. akan menghancurkan segala-galanya bila segalanya dah hancur maka besok akan wujud balik zaman primitif bila nuklear ni akan menghancurkan segala-galanya, maknanya habislah semua. Dan kita pun kalau tak hancur, kita hidup lagi. Ya, Maknanya kalau kita hidup, pedang kita pun ada lagi. Jadi kita boleh gunakan pedang tu. Tapi kalau kita pun hancur, tak payah. Dikatakan bahawa 2 per 3 penduduk dunia akan mati. Dalam hadis, dalam riwayat uh, muslim, tak silap ke termizi waktu tu burung-burung yang terbang di udara ingin mencari satu tempat untuk landing sebab dia terbang lama-lama ni kan penat burung dia nak landing juga hingga di mana-mana dia terbang-terbang mana -mana. mayat dia terbang-terbang mayat manusia dia terbang-terbang mayat manusia dah mayat ni busuk lah jadi dia tak selesa lah itu, akhirnya dia terbang-terbang tak jumpa satu tempat pun untuk dia landing yang kosong akhirnya dia pun mati burung tu begitu banyaknya mayat manusia ketika itu. Ini hadis sahih akan datang dalam Malhamah Qubra. Malhamah Qubra ni perperangan yang besar. Ia akan berlaku di antara orang-orang agama Samawi dengan khairul Samawi, Islam, Kristian, Yahudi bergabung lawan dengan agama Hindu, Buddha, Cina, Komunis dan sebagainya lah. Itu macam-macam lah perang antara, antara sesama Samawi, Islam dengan Yahudi, Nasrani. Yang, yang Nasrani sebahagian sokong Islam, sebahagian sokong Yahudi turunnya Dajjal turunnya bangkit apa ya? keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa Nabi Isa akan bergabung dengan Imam Mahdi menentang Dajjal kemudian pastu itu yajud, majud semua akan berlaku hadis sahih, mutawatir tunggu je lah zaman kita tu akan datang jadi siap siaplah pedang kawal kawal ha? Tapi nanti kalau esok kena tangkap jangan cakap tu ustaz tu serupa simpang pedanglah. <laughs> Burdah ataupun selendang Rasulullah SAW Rasulullah SAW juga mempunyai sehelai selendang dari Hadramaut. Ha oh, tu dia. Rida'u Hadrami yang mana panjangnya 4 hasta 240 cm dan panjang lebarnya lah eh. Lebar nya satu dua hasta dan satu jengkal satu panjang dan panjang kepanjangan ke lebarnya ha panjang lebar eh? panjangnya empat hasta 240 cm dan lebarnya dua hasta dan satu jengkal iaitu 135 cm selendang ini dipegang oleh para sulafah Islam yang mana mereka akan memakainya ketika hari raya. Ha. Rasulullah SAW juga mempunyai selendang berwarna merah yang digunakan oleh baginda pada hari raya. Merah apa? Merah marun. Merah merah hati tu. Ha macam baju dia tu. Ni apa nama? Woi dalam. Woi ramai yang pakai merah ni. <tuh> <tuh> Rasulullah SAW juga meletakkan wangian ambar di atas selendang baginda SAW. Minyak wangi ambar. Carilah kat kedai banyak ambar bertanya. Jubah-jubah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering memakai pakaian putih termasuklah jubah baginda SAW. Baginda SAW juga mempunyai jubah berwarna merah. Haa, ah, ada dia dan jubah syamiah iaitu jubah berasal dari Syam. Kemudian cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu memakai cincin perak yang tertulis Muhammad baris paling bawah, Rasul baris pertengahan dan Allah baris teratas. Hari itu ada orang post dalam Facebook. Para ulama berbeza pendapat berdasarkan riwayat-riwayat hadis sama ada Rasulullah memakai cincin itu pada jari kelingkingnya ataupun pada jari manisnya sama ada di tangan kanannya maupun di tangan kirinya. Maka keempat-empat jari tersebut yakni jari manis sama ada kiri maupun kanan atau jari kelingking sama ada kiri maupun kanan adalah sunnah untuk memakai cincin pada salah satu daripadanya. Jadi untuk tatbik Imam Nawawi buat tatbik dalam dalam syarah Muslim tu jadi mana-mana pun lah. so, manusia ni bukan robot kan manusia ni dia kadang pakai buka pakai balik mungkin waktu tu badan kita kadang-kadang kurus kadang-kadang gemuk kan waktu mewah-mewah sikit makan banyak mungkin berisi waktu apa sebelum kahwin mungkin kurus kan <laughs> jadi macam-macam keadaan lah jadi yang nampak Rasulullah pakai tangan kanan kerja mana dia rewet Kata, aku nampak Rasulullah pakai cincin diri jadi mana tangan kanan yang nampak pakai tangan kiri di tangan kiri, jadi banyak banyak rewet jadi kita pun biasalah kadang-kadang kita pakai jam ke, pakai apa cincin kan kadang-kadang kita pakai situ kita buka terus mana tu kita sawah kat, kat, kat jari yang lain ke atau belas macam nak makan ke nak buat kerja apa kadang-kadang ganggu kan masuk entah belah kiri Ah, ha, tu dia. Ada contoh. Terima kasih, Bagi saya ke? Ah, <laughs> ha? ya ni meniru lah, meniru sunnah. Perak, ha, perak. Yang apa? Abang lelaki dibenarkan memakai perhiasan daripada perak hanya cincin saja. Dia khilaf di situ kan? Ulama kata yang pakai tu Bukannya untuk perhiasan, Pakai untuk cop mohor saja. Tapi tak apalah Pusen ulama kata ya, Kalau macam tu Raja je lah boleh pakai kan? Macam mana umat dia yang, yang orang biasa Nak, nak ikut sunnah tu Eh hukum dia sunnah Jangan bawa dalam tandas lah ha, Kalau ada tulis Rasulullah Adama Allah tu jangan bawa dalam tandas Jangan buatlah tanda, jangan letak di bahagian-bahagian yang tak sepatutnya diletak. Kena hormat. Cincin ini diwarisi oleh Sayyidina Abu Bakar R.A. Kemudian Sayyidina Omar R.A. Dan kemudian Sayyidina Osman R.A. Pada zaman Sayyidina Osman, cincin tersebut telah jatuh ke dalam telaga aris. Hilang lepas tu tak jumpa. Alat pemanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu mempunyai beberapa alat pemanah antaranya ar-rawha al al-bayda yang berwarna putih, as-safra yang berwarna kuning, az-zawra yang berwarna biru, al-katum. Pakaian perang Rasulullah sallallahu As wasallam. As-sadiyah. Sa sa'diyah sadariah khas sa'diyah Sa baju besi yang didapati dalam perang Bani Qainuqah yang belum di, yang sebelum itu dipakai oleh Akhir al Qainuqai dikatakan ini adalah baju besi Nabi Daud alaihi salam wallahu a'lam ada rujukan kat situ 42 rujuk Siyar Siyaru a'lamin nubalak Imam Zahabi hmm. Belilah kitab dia kalau mampu Bahasa Arab Mungkin dia beri meja ni lebih lagi kot Ujung meja ni sampai lebih sikit Berapa <laughs> puluh jilid lah Buku tu tentang, tentang ketokohan Daripada zaman Nabi sampai lah Zaman dia lah Imam Zahabi Imam Zahabi ni guru ke-8 Salah suar daripada murid Ibnu Taimiyah Tapi bukan murid Murid murid apa Yang dia hanya Tabaruk je lah Tapi dia juga ada Mengeluarkan satu Risalah menegur imam Ibnu Taimiyah Jangan kita ingat Oh ni murid Ibnu Taimiyah bahaya ni tapi dia ulama besarlah so Imam Zahabi ni ulama muhadisin, muarikhin Imam Zahabi Kemudian <coughs> al fidhah fiddahh ya ia adalah harta rampasan perang dalam perang Bani Qainuqa Kemudian zatul fudul ia adalah harta rampasan perang dalam perang Uhud Kemudian al batra, kemudian al kharnaq, kemudian zatul wasah, zatul hawashi. Itu nama-nama nabi dia selalu bagi nama pedang, untuk wajib besi, panah, bagi nama. Tunggangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama bagal. Bagal ni antara kedai dan kuda besar sikit daripada keldai, kecil sikit daripada unta. Yang pertama nama dia Daldal. -dal. Ia dihadiahkan oleh Al Muqauqis. Ia hidup sehingga zaman permintaan Saidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian Fiddah. Fiddah, Fiddah ke Fiddah wallahu a'lam. Semenayu ni. Ia dihadiahkan oleh Farwah bin Amr, kemudian Rasulullah SAW alaihi menghadiahkannya kepada Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kedua himar, yang ini kedai iaitu Ya'fur dengan Afir. Ia juga dihadiahkan oleh Muqawqis. Yang ketiga unta. Yang pertama Al-Quswar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membelinya daripada Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan harga 400 dirham untuk kegunaan hijrah ke Madinah. Kemudian Al Al-Adba', Al-Adba'. Kemudian Al-Jada'. <tuh> Itu nama-nama unta. Keempat, kuda-kuda Rasulullah SAW. <coughs> yang pertama, As-Sakb. Maknanya, <coughs> kuat berlari. Kuda pertama yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang mana baginda SAW membelinya daripada seorang Arab badui. Dengan harga 10 awsaq. Pertama Perang pertama yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, dengan menggunakan kuda ini, ialah Perang Uhud. Kemudian, Malawah. Kuda ini diberi oleh Abu Burdah. Ia seorang kuda yang berikur panjang sehingga hampir mencecah ke tanah. Kemudian Al-Murtajis. Kuda ini pernah digunakan oleh Khuzaimah bin Sabit dalam sebuah perangan lalu gugur syahid. Kemudian Lizaz. Dihadikan oleh Mukauqis. Kemudian Al-Lahif. Dihadikan oleh Harbiah bin Abi Al-Baraq. Kemudian Az-Zaraq. Dihadikan oleh Farwah bin Amr Al-Juzami. Kemudian yang ketujuh Al-Ward. Yang dihadiahkan oleh Tamin dari, lalu baginda Islam menghadiahkannya kepada Sayyidina Umar radhiallahu anhu kemudian As-Sabha kemudian Al-Yaqshub. Ia adalah antara kuda jenis termahal. Rujukan-rujukan dia tadi boleh cari tengok dalam Kitab Al-Kamil Fatharih oleh Imam Ibn Athir dan juga kita okay, di situ ada cerita kaki tu dalam riwayat lain dia menyebut nama-nama beberapa kuda lagi iaitu. Uh, zu -al Zul Iqal Zul Al-Mamah Zul Mamah Al-Mandub, Ablaq dan sebagainya Okey, itu berkenaan dengan Peribadi dan Benda-benda alat, alat yang telah dipakai Rasulullah Bagi wanita ha, Wallahualam lah sebab Nabi kita ni lelaki kan jadi bagi wanita, apakah mereka itu sunnah di dalam mengikuti peribadi Nabi SAW? Jadi sudah tentulah. Tidak. Jadi tentang sunnah-sunnah bagi wanita, kena cek dalam buku-buku yang khusus untuk wanita lah. Saya pun masih lagi berusaha ke arah tu lah. <tentang> Mencari buku-buku yang apa menceritakan sunnah sunnah yang khusus untuk para para wanita di dalam apa ni mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi secara umumnya apa yang khusus bagi Rasulullah Sallam untuk kaum lelaki memang tidak boleh diikuti oleh puan wanita lah. Tapi apa yang umum tu uh, bolehlah. Ini benda yang tidak bercanggah kan dan nanti contohnya bagi orang, -orang wanita tu ialah isteri-isteri Nabi lah. dan yang paling-paling masyur Siti Aisyah lah, sebab dia paling banyak merayakan hadis kan. jadi kesunahan-kesunahan bagi para wanita tu nanti kena cek dalam hadis-hadis yang dirayakan oleh Siti Aisyah lah. sama ada apakah uh, sunnah yang manakah yang yang apa ni yang boleh diikuti oleh wanita sebagai mencintohi Nabi SAW jadi dari segi kadang-kadang dari segi contohnya macam serban takkan sepuluh perempuan sunnah pakai serban kan ha. jadi adalah mungkin sebagian sunnah tu mungkin uh, disunahkan untuk dicontohi oleh para wanita dan sebagian tu dilarang itu kena rujuklah buku yang khusus kat sini dia tak jarang saya jumpalah buku yang membahaskan tentang sunnah-sunnah bagi wanita di dalam mencintohi Nabi Sallallahu Alaihi SAW ha, siapa yang rajin bolehlah keluarkan buku tu buat sikit kajian macam lah laku ramai tu geng masurat dalam grup keluarkan satu buku sunnah-sunnah ha, bagi para wanita di dalam mencintohi Nabi lah bukan di dalam nantikan dalam kesunahan fiqah tu lain cerita ni sebab lain ni dalam keperibadian mungkin dari segi makanan Allahum'a'alam lah dari segi makanan mungkin boleh tiru kot makanan mana kegemaran Nabi itu mungkin perempuan boleh, boleh ambillah kesunahan dia tapi dari segi pakaian rasanya tak tak tak perlu kot dari segi pakaian dari segi apa ni macam kenderaan-kenderaan tu Allahum'a'alam sunah ke tak sunah perempuan naik kuda ada pedang ada apa panah itu saya tak pasti. Saya pun jarang jumpa buku dan jarang dengar orang yang m mm, berceramah ataupun menyampaikan kuliah mengenai sunnah-sunnah yang di kepada golongan wanita di dalam mencentohi Nabi sallallahu alaihi so, wasallam. insya Allah lah saya koi yang rajin <coughs> boleh lah boleh keluarkan satu buku ke ataupun risalah ke. Bagi yang perempuan bagaimana supaya menjadi rujukan para para wanita yang soleha di dalam meniru ataupun mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua nanti dalam fikah tu lainlah kan? dalam fikah tu sunnah-sunnah dari sunnah-sunnah solat, sunnah-sunnah apa ni beruduk semua itu bapak lainlah ini dalam di dalam mencentohi peribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tu ha, macam mana kesunahan bagi wanita lah tu perlu di apa perlu diketengahkan perlu di jadikan satu bahan apa panggil? <laughs> maksudnya kena ada orang berusaha kat arah tu lah untuk, untuk apa? buat satu buku ke atau risalah ke atau apa apa ke. sebab jarang ada tak tahulah kalau yang dah jumpa kalau siapa yang tahu mungkin ada buku-buku yang khusus untuk wanita di dalam mencintai peribadi Nabi mungkin boleh diketengahkan benda tu sebab banyakkan ni untuk lakilah sebab Nabi itu sendiri seorang lelaki. Okey, terus bab ke enam. Peristiwa Hijrah. Setelah sebahagian para sahabat berhijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula mengorak langkah untuk berhijrah setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menawarkan diri untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sajina Ali RA diminta untuk menggantikan Rasulullah SAW pada tempat tidur baginda SAW Orang-orang musyriki berhimpun di Darun Naduah, di rumah Qushay bin Kilab Untuk berbincang tentang tindakan mereka ke atas Rasulullah SAW Antara mereka yang menunjukkan ini adalah Mutbah, Shaibah, Abu Sufyan, Taimah bin Adi, Habib bin Mut'im, Al-Haris bin Amir, Al-Nadhar bin Al-Haris Abu al-Bakhtari bin Hisham Rabiah bin al-Aswad Hakim bin Huzam, Abu Jahal Nabiha bin al-Hajjad Manbiha bin al-Hajjad Umayyah bin Al khalaf Iblis yang mengaku sebagai Ahli Najd ah. Dia pun join <laughs> Dalam mm, mesyuarat Untuk membunuh Nabi SAW Yang berlaku di darun aduah Ketika apa, mereka gagal untuk menghalang Nabi dia berdakwah macam-macam dah buat Dan, dan ketika itu yang membela Nabi pun dah dah banyak yang meninggal Abu Talib pun dah meninggal Jadi mereka merancang untuk membunuh Nabi Keputusan berbincangan Setiap kabilah Arab mesyriki melantik seorang pemuda gagah dari kalangan mereka Untuk membunuh Rasulullah SAW alaihi wasallam agar bani mutthalib tidak dapat menuntut bela atas kewafita, kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam pencadang Abu Jahal penyokong cadangan iblis sebagai ahli najib jadi kalau dia orang arab ni dia kabilah kalau satu, kabil, satu kabilah tu ada apa problem ada masalah maka seluruh kabilah dia akan turun akan membela ahli kabilah dia sebut jadi, kalaulah seseorang tu membunuh Nabi SAW, nanti kabilah dia akan dituntut di, di, di bela oleh kabilah Nabi. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi, cadangan Abu Jahal, kita panggil seluruh kabilah yang ada di Mekah ni, di Arab ni, wakil salah seorang daripada kabilah seorang. Jadi, kalau ada 100 kabilah, setiap orang wakil, jadi 100-100 pergi bunuh Nabi jadi nanti kalau Bani Hashim dan Bani Muta nak tutup bela Dia kena berhadapan dengan 100 kabilah ha. Jadi Iblis pun seorang setuju Cadangan yang baik Ada setengah riwayat kata Yang mencadangkan tu Iblis Allah ma'alam Saya dengar cerita lah Ada setengah riwayat Mengatakan yang mencadangkan tu Iblis Lalu disokong oleh Abu Jahal Jadi, Dia kata pencadang oleh Abu Jahal Dan uh, disokong oleh Iblis tapi Abu Jahal Iblis sama ialah. <laughs> Iblis pernah berkata kepada Fir'aun. Dia kata, wahai Fir'aun, aku ni Iblis. Iblis tahulah kedudukan dia. Tapi aku pun tak pernah mengaku kepada Tuhan. Engkau ni manusia biasa pun mengaku kepada Tuhan. Engkau lagi teruk kepada aku. Itu Fir'aun. Dan Nabi pernah kata Fir'aun zaman ni adalah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal dengan Iblis siapa teruk? Dua-dua <laughs> teruk. Laknatullah alaihi. Dua-dua eh, <tid> laknatullah hima. Ketika di uh, rumah Rasulullah SAW alaihi di wasallam dikepung pada malam, malam tersebut, Saidina Ali radhiyallahu anhu menggantikan tempat tidur baginda sallallahu alaihi Lalu Rasulullah SAW keluar dari rumah dengan membaca awal surah Yasin sehingga musuh-musuh tidak sedar baginda salam-salam keluar dari rumah tersebut. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, mereka dapati Sayyidina Ali anhu yang sedang tidur di tempat tidur. Salam-salam. Malam tu dia kepung lah. Malam tu kepung, tunggu besok pagi subuh masa lo lah nak keluar kan. Tengah gelap-gelap tu kan, biar kan bangun pergi ke masjid. Maka, oh ni di Mekah. Belum lagi, belum ada apa Uh, Maksud tu dah di sunnah dah dah dah kedik kehijrah ni kan dah di dah diwajibkan solat. Tiwalah wala di Mekah tu Nabi solat berjemaah di mana mungkin di rumah Al Arkab tu. Mungkin ataupun di di kaabah lah sebab selepas Keislaman Sayyidina Umar jalanu jadi orang Islam di apa beribadah secara tenang-tenangan di di apa di di di dijamin di ditanggung oleh Sayyidina Umar I tak perlu lagi bersembunyi, sebelum itu masih lagi sembunyi-sembunyi, tapi jika Sayyidina Umar masuk Islam saja, maka semuanya beribadah terang-terang, mungkin di diibadahullah ataupun Allah Alam jadi Nabi akan keluar lah. masa itu semayang pun dah diwajibkan sebab sebelum hijrah tu hijrah tu lebih kurang tahun ke-13 ke 13 kenabian. Ke dan semayang tu diwajibkan, peristiwa Islam Merah tu ada yang kata tahun ke-10 ada yang kata tahun ke-11 ke 11 kenabian. Jadi mereka tunggulah Nabi keluar dari rumah akan subuh lah kot. Nak, nak serbu dan setiap daripada wakil daripada setiap kabilah tu akan menetak lah atau memukul ataupun membunuh, menikam dan sebagainya supaya semuanya akan dipersalahkan. Tapi tengah tunggu-tunggu-tunggu, biasalah jibril datang bagi wahyu, Nabi pun keluar baca surah Yasin tu lah sampai bahawa ayat Baja'anlah mim ba'i ni'aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum wa hum layabsurun maj'alna min aydihim sadda dan kami jadikan di antara mereka itu sadda satu macam pemisah wa min khalfihim sadda di belakang mereka sebagai uh, pemisah ataupun macam tembok lah. sadda ni pun tutup jalan fa kami Pingsankan mereka, tidak sedarkan mereka fahumlah ia berserun dan mereka tidak melihat oh, jadi ulama' pun setengah-setengah ambil lah, istighfarah ataupun tabaruk dengan ayat ni oh, siapa yang tidak mahu dinampak oleh musuh-musuh amalkanlah ayat ni banyak-banyak dan setengah ruai kita Nabi ambil pasir baca, Nabi taburkan pada setiap orang yang berada yang mengepung rumah dia ada yang kata sebahagian dan ada yang kata Nabi lemparkan dan mengenai semua yang, yang uh, mengepung rumah dia jadi besok pagi tu mereka bangun sedar-sedar ada pasir ke atas kepala maka mereka serbu masuk rumah tengok-tengok yang ada di katil bukan Nabi tapi saya nak alih lah. tu kan saya nak masih kecil lagi bau umur belas, belas tahun. Setelah beberapa hari, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu di rumah beliau lalu mengajak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu menemani baginda sallallahu Mereka mengupah Abdullah bin Uraiqit sebagai penunjuk jalan. Mereka keluar dari rumah pada waktu tengah hari lalu menuju gua Sur. Beberapa orang diberi tugas pada tempoh persembunyannya persembunyian itu selama 3 hari. Jadi apa nih anak nabi, anak nabi ke ataupun anak anak asma, anak ubakan sedik, salah lagi tu adi ashal, bawa bawa bekal makanan. Kemudian ada lagi seorang, tak ingat nampak dia, dia, disuruh menggembala kambing di kawasan persembunyian Nabi itu untuk memberi laporanlah kalau ada-ada orang-orang Quraisy yang datang ke kawasan itu untuk mencari Nabi SAW. Kisah hari panjang, dalam Quran pun ada cerita tentang kisah ini kan. Abdullah bin Abi Bakar anak Abu Bakar Siddiq merisik khabar di Mekah dan menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi Ini salah seorang rispai Nabi. Amir bin Fuhairah menggembala kambing pada siang hari ni Amir bin Fuhairah menggembala kambing pada siang hari dan membawanya ke gua tersebut pada waktu malam. Dia juga ditugaskan memadamkan kesan tapak kaki Abdullah bin Abi Bakar dengan tapak kaki kambing-kambing. Asma binti Abu Abibaka membawa makanan kepada mereka berdua pada waktu malam adik kepada Aisyah. Kegagak adik. Eh? <tuh> Orang Quraisy menawarkan 100 ekor unta sebagai ganjaran bagi sesiapa yang dapat menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu mereka keluar dari gua untuk menyambung perjalanan menuju ke Madinah pada malam hari sehinggalah tengah hari esoknya. Kemudian mereka rehat sehinggalah petang dalam perjalanan Surakah bin Malik yang menyahut tawaran Quraisy bertemu Rasulullah SAW. Namun dengan izin Allah SWT kuda Surakah tenggelam ke dalam tanah. Setelah Rasulullah berdoa kuda tersebut terlepas daripada tanah kemudian Surakah meninggalkan mereka kerana berjanji untuk membiarkan mereka. Baginda s.a.w. memasuki Quba lalu tinggal di perkampungan Bani Amr bin Auf selama dua belas malam pada bulan Rabi'ul awal yaitu di rumah Kalthum bin Al-Hadam. Sayyidina Abu Agaradallahu pula menetap di rumah Khabib bin Isaf di Quba Rasulullah s.a.w. membina masjid lalu didirikan solat Jumaat yang pertama di Madinah. Quba ni kampung dekat Madinah. Rasulullah SAW alaihi memasuki kota Madinah pada hari Isnin berdasarkan riwayat yang kuat. Peristiwa ni panjang Kan masa mereka bersembunyi dalam apa ni gua tu, dari gua tu muat-muat 2 -muat oranglah. Bukannya luas besar. Dan sebelum masuk tu Nabi SAW, SAW masuk dulu, cek-cek dulu tengok kau-kau ada, maka dia telah sumbat semua lubang-lubang yang ada tu dengan apa yang adalah dengan kain dan sebagainya Kemudian dia masuk bersembunyi uh, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua tersebut dan pada ketika itu masih ada lagi lubang-lubang yang belum ditutupi maka digunakanlah dia punya anggota tangan dia dan kaki dia untuk tutup lubang-lubang yang belum ditutup. Dan ketika itu uh, <coughs> uh, dan Allah Subhanahu wa taala menghantar tentera-tentera uh, haiwan. Al-Qur'an Rabi mengatakan mengkarum yang memadam tapak-tapak kaki Nabi dan Abu Bakar. Kemudian labah-labah bersarang di permukaan gua. Kemudian burung-burung bertelur di di tepi gua tu. dan uh, untuk menunjukkan bahawa gua itu tidak pernah di disampaikan oleh di, ataupun dimasuki oleh oranglah. Kalau orang masuk mestilah sarang labah tu rosak kan. Burung mesti lari. Ah uh, Kemudian ketika sampai kanlah dia orang sampai di gua tu. Dah sampai di gua tu dan kalau gua tu macam wallah wala ma bentuk dia cuma kalau siapa yang tunduk tengok ke dalam gua akan nampak lah, Nabi dan Abu Bakar. Jadi mereka sebab pun Nabi dan Abu Bakar tu dapat melihat kaki-kaki para musuh di luar tu. Tapi itulah Allah Subhanahuwataala punya kuasa kan. Allah tidak menggerakkan hati-hati mereka untuk ceklah men gua tu dan mereka mengatakan bahawa kalau gua ni dimasuk orang dah tentulah buang ni lari ada tapak kaki dan apa, sarang labah-labah pun rosak tak ada tanda-tanda pun ada orang masuk sini, ada dia pun tinggalkan dan Abu Bakar maka tinggallah mereka dalam tu tambah tiga hari ada masa uh, peristiwa tu yang mana ketika menutup lubang-lubang dalam gua tu uh, Nabi tertidur di atas uh, ribaan Abu Bakar lah dan uh, ketika itu salah satu daripada lubang yang ditutupi oleh tangan eh tangan ke kaki yang awakah kaki eh uh, lubang ular jadi ular tu dia patuklah bila patuk mana patuk dah lah. biasa kan jadi awakah dia dia tak mau mengganggu nabi sallallahu alaihi sedang tidur maka dia tahan kesakitan dia jadi bila tahan-tahan sampai tak tahan bisa ular tu dia hanya meleleh mata dia akhirnya jatuh di atas pipi Nabi Nabi terjaga jadi Nabi Nabi terjaga Nabi tanya kenapa dia, dia, dia beritahu lah mungkin ada sesuatu yang gigit kaki dia jadi Nabi kemudian baca sesuatu rudah pada ni tempat tu akhirnya baik dalam surah apa kan cerita bab ni? yang mana ayat dia yang la tahzan inna Allah ma'anar ayat dia masa musuh tu datang Abu Wakar dah goyang dah, dah risau kan tapi Nabi kata kan? Innalaha ma'ana Janganlah kamu risau khawatir sedih Kerana Allah SWT Bersama-sama dengan Kita, kami Kalau Nabi Musa dia kata apa? Nabi Musa dia kata apa? Ketika Fir'aun datang kejar Nabi Ben Israel Depan laut, belakang tentera Fir'aun Kiri kanan gunung Jadi Bani Israel dah kata habilah kami Musa Inna la Sesungguhnya kita telah ditemu. Kita orang telah ditemui, dijumpai oleh tentera Firaun. Hmm. Kalla inna Ha. Inna maya Rabbi saya hdin. Dia kata sekali-kali tidak, sesungguhnya aku bers약 Tuhanku bersama dengan aku dan dia akan memberi petunjuk. Dia tak kata Tuhan bersama-sama dengan kami. Tapi Nabi di dalam gua tu, Allah Nabi kata, Tuhan bersama-sama dengan kita, kami. Nampak tu? Apa, apa sebab tu? Jadi macam-macam lah ulama' bagi tafsiran. Disebabkan Bani Israel tu, Nabi Musa kata, tak, Nabi Musa tak kata sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Nabi Musa kata, semua Allah bersama-sama dengan aku. Dia seorang lah. Seolah-olah mengatakan Allah tak bersama lah Bani Israel. Sebab Bani Israel ni pun, diorang ni bukannya, Ikut Nabi Musa itu secara 100%. Mereka itu hanya ikut dan ada, ada kalanya mereka itu engkar. Ya. Ditinggalkan sementara saja dah sembah eh, lembu. Dan ada kalau ada masalah sikit, salahkan Nabi Musa. Jadi tak sebetulnya Abu Bakar yang melakukan pengorbanan sama-sama dengan Nabi. Sama-sama turut serta dengan Nabi. Mendakwahkan agama Islam bersusah payah demi Nabi. Jadi, di situ Nabi pun kata, berkata, Ini setengah ulama' punya tafsiran lah. Ha, bila orang bila orang tu melakukan seperti apa yang Nabi lakukan, maka Allah juga akan bersama dengan dia lah. Tapi, bagi Israel ni, dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dia cuma ikut je. Ha, dia tak dakwah, dia tak macam-macam lah. Dia macam, perangai macam-macam bagi Israel ni. Jadi di situ mak uh, ma'iyatulllah tak bersama-sama dengan Bani Israel Wallahu Ini lama punya a uh, terjemahan ataupun tafsir. Kemudian setelah tu a uh, panjanglah lalu dalam perjalanan tu Nabi singgah di satu kemah, waktu di situ Nabi yang minta apa? Uh, minta ada minuman atau tidak makanan ditunjuk oleh seorang perempuan itu adalah kambing kurus kering kan tak, tak ada susu ketika diperah oleh nabi ya oh, keluar susu banyak banyak kan gemuk jadi macam-macamlah peristiwa waktu sampai peristiwa suraqah tu lah dia, dia dapat kesan nabi akhirnya dia kejar baru nak dekat dengan nabi tenggelam nabi doa dia kuda dia tenggelam dalam tanah kemudian dia memohon kepada nabi supaya dilepaskan Nabi doa, Nabi Nabi doa, dikereti berjanji dia tak akan ni nabi akhirnya nabi doa terlepaslah dia. Ada singa kata tiga kali dia tipu. Dia terlepas, dia keburu lagi. Nabi doa lagi tenggelam lagi. Tak. Lepas tu nabi dia minta doa merayu nabi suruh so lepaskan. Nabi nabi kata tak apalah. Lepaskanlah. Tiga kali. Lepas tu baru dia baru dia betul betul lah, dia tak dia tak apa. Dan akhirnya dia ni masuk Islam tak silap zaman Fatah Mekah atau macam mana Allah kemudian Nabi tak sambil di Madinah Nabi tak terus ke Madinah Nabi singgah dulu satu kampung di luar Madinah Yaquba duduk situ 12 malam Nabi buat masjid kat situ dan semain Jumaat kat situ lepas tu baru Nabi masuk ke kota Madinah dan disambut dengan dengan Tuan Al Badruh Afal Orang Ansar ni dia memang suka apa? Dia suka lah Kasidah, nasi, nasi, nyanyi-nyanyi ni Orang Ansar suka Dan Orang Ansar ni kan adalah penduduk asal Asal dia orang daripada Yaman. Sebab tu orang Yaman sekarang suka kesidah-kesidah Kan, selawat-selawat, nyanyi-nyanyi Itu memang apa, adat orang-orang Yaman. Begitu hmm. juga Orang Ansar, ada majlis-majlis Perkaminan, ada ha, Perkaminan pasida selawat kumpang-kumpang dan satu hadis sahih yang Bukhari peristiwa yang mana berlaku waktu majlis silap saya kefahaman kut. Maka dari situ dibuatlah nyanyi, nyanyi kumpang gompang kan. Jadi Abu Bakar masuk masuk tengok dia marah. Apa ha, kita apa yang, ter, apa yang telah apa dalam Masjid Nabi ni. Dan Nabi masa tu menenangkan Abu Bakar. Nabi kata tak apalah biarlah ada orang san ada adat-adat diorang kan. Jadi kat situ ulama ambil tiga apa? Tiga, tiga, tiga apa? Tiga istimewa, tiga, tiga. Abu Bakar tak suka. Nabi membiarkan. Tapi tak buat. Tak join. Dan wang sah sendilah yang mengamalkan benda tu Jadi yang mana yang agak keras sikit. Yang ikut Abu Bakar tu lah. Ha, memang tak suka majlis-majlis ni. Dia tak sukalah majlis-majlis macam tu. Itu dia dia istimewa kepada Abu Bakar. Yang mana yang dia okey a tak apalah bodalah tapi diri sendiri pun tak tak ikut itu Nabi sallallahu yang ketiga yang buatlah orang ansar maknanya boleh lah dibenarkan oleh Nabi. Jadi banyak kita tengok sekarang habaib-habaib dari Yaman kan dia suka buat benda ni. Majlis-majlis apa ni qasidah, selawat dan sebagainya. Jadi itu diperbolehkanlah. Hmm. Wallahu alam. Pilihlah ikut selera masing-masing yang penting jangan kita menyalahkan mana-mana pihak lah. nah, Kita nak habiskan cepat-cepat kita kan, ni. Siapa ada pernah baca? Ni. Ada yang nak sambung? Ih, kurang panjang mana. Lah. Okay, saya teruskan cuba lagi. Bab ke-7 Perang-perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matlamat peperangan dalam Islam. Yang pertama membalas serangan musuh. Yang kedua membantu orang-orang Islam yang ditindas oleh orang-orang kafir dan zalim. Yang ketiga memberi pelajaran kepada golongan pengkhusasa agama dalam masyarakat Islam seperti golongan murtad dan mengajak kepada kemurtadan dan sebagainya. Jadi Bukanlah Islam tu suka bunuh orang. Islam tu bukannya suka bunuh orang. Jadi Nabi pergi perang tu ada sebab. Antaranya membalas serangan musuh, maknanya membela dirilah lah. Di, di, di dalam di dalam proses pembelaan tu akhirnya tak sembalas lah. Takkan bertahan bertahan bertahannya bertahan, kan. Kemudian membantu orang Islam yang ditindas oleh orang orang kafir zalim. Jadi apabila Orang-orang kafir Menzalimi Orang-orang menganiaya orang Islam Maka kita per perlu di dihentikanlah. Kita baru menghantar pasukan Untuk menghentikan Pengenaian Dan penindasan mereka Tapi Di situ akan terjadi perang lah Bila mereka tidak mahu Berhenti daripada Menindas Meneruskan Akhirnya Perang Dan juga Untuk Memberi pelajaran kepada Orang-orang yang Meresakkan agama seperti orang murtad dan yang dan juga mengajak kepada kemurtadan. Contohnya yang berlaku pada zaman Abu Bakar radhiyallahu bila nabi wafat saja ada beberapa golongan Islam orang Islam yang baru-baru masuk Islam akhirnya iman dia masih lemah lagi akhirnya mereka menolak beberapa rukun Islamlah tak mau bayar zakat dan sebagainya. Maka diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Islam ni dia pergi pun bukan terus pergi serang. Mula-mula dakwah dulu. Sampaikan dulu secara melalui bahasa lah. Okay, sampai. Kemudian kalau tidak mahu, dia bagi tempoh tiga hari lah. Kalau tak mahu, buat keputusan sama dia untuk bayar jizyah ataupun upeti. Bayarlah kepada uh, apa ni, orang Islam. Kerajaan Islam dan kalau tidak mahu juga maka akan barulah diperangi insya nanti ada akan datang waktunya siap sedialah jangan esok nak, nak nak nak angkat pedang tak lah, kan? tetapi perang ni perlu uh, perlu arahan daripada khalifah jihad ni perlu keputusan daripada khalifah dan wallahualam setengah ulama kata khalifah yang akan datang ni adalah Imam Mahdi beliau akan dibayat menjadi khalifah dan atas arahan beliau lah akan di, apa, diarahkan untuk kita berjihad, wallahualam bila berjihad adalah hamba-hamba sahaya jadi pelakon-pelakon favorite korang tu target lah ni <laughs> So dia nak kalah Jadilah hamba-hamba beli eh. Disebabkan Ketiadaan jihad Banyak perkara hukum Islam yang Dimansuhkan Bukan dimansuhkan Tak dapat diwujudkan ha, Bila ada peperangan baru ada nanti sistem perhambaan ha, Tak kira lah jello ke apa-apa ke Contoh Kenal eh. terbaca Okey jenis-jenis musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua jenis musuh Rasulullah sallallahu yang utama iaitu yang pertama golongan musyrikin. Rasulullah sallallahu menghadapi golongan musyrikin Mekah dan sekutu mereka lebih kurang 70 siri peperangan sama ada ghazwah ataupun sariah. Nanti depan ni dia bagi tahu apa tu wazwah, apa tu syariah. Tujuh puluh. Ui, banyak tu. Yang kedua, golongan Ahlul Kitab, Yahudi. Dan Nasrani. Yang ketiga, golongan Yahudi khusus. Rasulullah SAW menghadapi mereka sebanyak empat siri peperangan... ...yang mana semuanya dimulakan oleh golongan Yahudi. Peperangan tersebut ialah Perang Bani Qainuqa, Perang Bani Nadir perang Bani Quraizah dan perang Khaybar itu perang-perang Yahudi kemudian 2.1 itu golong, oh, ahlul kitab ni dia bagi daripada 2 satu Yahudi, satu lagi Nasrani golongan Nasrani iaitu orang Rom lah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi mereka sebanyak dua siri perperangan iaitu perang Mu'tah dan perang Tabuk tapi perang Tabuk tak ada Perbezaan antara Ghazwah dan Sariyah Ini nama-nama jenis perang Ghazwah adalah peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW Dan baginda menjadi pemimpinnya Badar, Uhud Kemudian Sariyah adalah peperangan yang diutuskan oleh Rasulullah SAW Sedangkan baginda tidak menyertainya Dan melantik pemimpin perang dari kalangan para sahabat Contohnya perang Mu'tah itu Nabi Taikud Ibn Hisham menyebut dalam sirahnya antara ha, kisah sirah Nabi yang terbaik Ibn Hisham menyebut dalam sirahnya bahawasanya Rasulullah SAW menyertai 27 peperangan Ghazwah dalam hidup baginda SAW sebagai, sebahagian ulama' yang lain menyebut bahawa jumlahnya adalah sebanyak 28 Ghazwah okay, di sini dia senaraikan. yang pertama Ghazwah Al-Abwa'aw atau Wuddan ia berlaku antara Mekah dan Madinah pada bulan Safar tahun 2 Hijrah Muna Ghazwah Bawwad yang berlaku di macam mana sebut ni Radah Radaha Radwa Radwa pada bulan Rabiul Awal pada tahun 2 Hijrah Muna Ghazwah Zil Usyairah yang berlaku di pendalaman Yanbu pada Jamadil Akhir tahun 2 Hijrah Kemudian غزوه Badar al-Ula. Kemudian yang kelima, غزوه Badal al-Kubra yang berlaku berhampiran Wadi Rahkan pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Tahun di mana diwajibkan ibadah puasa bagi umat Islam. Yang masyhurlah yang lima-lima sebelum tu saya sendiri pun tak pernah dengar cerita dia. Tapi dalam kitab Bukhari tu banyak ada. Dalam bab Magazi. Kitabul Maghazi tu kitab tentang cerita tentang perang yang dibuat oleh Maulana Asri. Eh? Ada baca apa? Helan noh. Karang Sungai Empat. Serdang. Sri Gembangan eh. Ah. Hmm. Kitabul Maghazi tu dalam Sahih Bukhari tu kita cerita tentang perang-perang hmm. Jadi banyak situ nanti perang-perang yang kita tak pernah dengar pun ada dalam riwayat Bukhari yang mahsyul itulah lah ni antara Perang Badar Perang Badar Kupra lah, yang 313 perang dengan uh, 1000 lebih kurang 1000 atau 900 orang mesyrikin dia kata ia oleh Abu ia disertai, disertai oleh 313 atau 316 atau 317 macam-macam riwayat lah Muslimin dengan dua tentera berkuda iaitu Zubair bin Awam dan Miqdan bin Al-Aswad 70 unta. Dua kuda 70 unta. Bayangkan. 313, dua kuda. 70 unta. Sayyidina Musa'ab bin Umair radhiyallahu anhu memimpin pasukan tentera yang memegang panji-panji putih. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memegang bendera tentera Muhajirin dan Sayyidina Muaz Sa'ad bin Muaz Radiyallahu anhu memegang bendera tentera Ansar. Tentera musyrikin pula seramai seribu dengan dua ratus pasukan berkuda. Enam ratus tentera berbaju besi dan menaiki unta dipimpin oleh Abu Jahal. Tentera Islam memenangi peperangan ini seramai empat belas orang yang syahid dalam kalangan tentera Islam. Sedangkan tujuh puluh orang musyrikin mati dan tujuh puluh orang lagi ditawan. Tengok pakai logik akal 313 dua ekor unta dengan 70 eh ekor kuda 70 unta. Banyak lagi dia tak beritahu ni, pedang berapa bilah, lembing berapa bilah. Dia tak beritahu sebab apa? Masa mereka tu bukan pergi nak perang, pergi nak tahan kabilah Abu Sufyan yang datang balik daripada Syam singgah nak ikut jalan Madinah. Jadi nak ditahan oleh Nabi, tapi mereka akhirnya Mata-mata telah buat laporan, Nabi telah keluar untuk menahan kabilah Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan telah ambil jalan laut. Balik ke, ke? Ke Mekah. Dan pada masa itu juga, hantar seorang untuk sampaikan berita kepada Abu Abu Jahal. Dan Abu Jahal pun bersiap-siap sedirlah mendengar kata Nabi nak tahan kabilah Abu Sufyan. Dia pun hantar tentera seibu si orang. Ni. Akhirnya, di situ diberi di di apa ditashkil oleh Nabi eh. Ya. Dia apa? Di, di, ditanya oleh Nabi, siapa yang hmm. nak perang ke nak balik? Semua pilih nak baliklah. Ya. Nabi tak bersedia nak perang. Kisah dia dari awal-awal surah Anfal tu. Sampailah ayat berapa tu? Saya hey, tak hafal Quran, tak maaf Dan surah Anfal tu ayat-ayat awal tu sampai ayat ke berapa tu? 11 tu diceritakan tentang uh, perang Badar orang Islam ketika tu semuanya uh, tak, tak sanggup pula nak perang kan dalam bulan puasa <laughs> aduh eh tak larat lepas tu bukan puasa kat Malaysia puasa dekat padang pasir sana tu dan diorang pun bukan sahur makan KFC <laughs> jadi dalam keadaan macam tu tak bersedia nak perang, lepas tu dengar pula cerita yang datang tu 1000 orang lengkap dengan dengan pedang dengan dengan munta dengan kudan sebagainya ha. maka di situlah ujian keimanan orang-orang muhajirin yakni orang penduduk Mekah diuji keimanan mereka oleh Allah Subhanahu dengan orang kafir musyrikin Bilal kena apa macam-macam kan kena seksa kena sepak batu kena cemeti Kemudian khabar al-ara di Siria Tabarahi Abu Bakar dipukul ditumbuk sampai leper muka dia. Jadi dia orang selama beberapa belas tahun di Mekah tu mengharapi ujian keimanan yang begitu dahsyatlah sehingga iman jadi kukuh dan mantap. Jadi sekarang giliran orang Ansar untuk diuji. Ah ha, giliran orang Ansar. Orang Ansar dia kan masuk Islam seronok-seronok senang -senang, ya. Senang-senang Tak tak, tak, apa, tak apa tak ditindas, tak di mereka hanya masuk Islam, masuk Islam. Ha, ini tu giliran Orang Ansar untuk diuji mula-mula semua tak sanggup bila Nabi mula, -mula tanya siapa yang sanggup, semua Orang Muhajirin katakan Orang Ansar semua senyap so Muhajirin dia, iman dah mantap hmm, Nabi tanya sekali lagi siapa yang sanggup, semua Orang Muhajirin katakan Ansar semua liap, Nabi tunggu jawapan daripada Orang Ansar dan akhirnya Amir daripada Orang Ansar saat ibadah ni, dia bersetuju jadi, semua Orang Ansar pun setuju jadi sebab Nabi nak Orang Ansar ni yang yang giliran mereka untuk seolah-olah menerima, menerima ujian daripada Allah untuk mengukuhkan keimanan mereka lah. Jadi perang Badar ni <coughs> dalam quran tu surah Al-Falah yaumal taqul jama'an. Hari pertemuan antara dua dua dua jemaah, dua dua kumpulanlah. <coughs> jemaah orang Islam diketuai oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam dan dibantu oleh para malaikat yang bantu orang Islam pada perang badar 5000 malaikat. Dan satu golongan lagi diketuai oleh Abu Jahal dan disertai oleh iblis dan dan kunco-kuncunya lah. Pada hari yaumatul jumaan bertemunya dua Dua pasukan yang dua golongan ni. Satu ketua di kalangan manusia Rasulullah manusia paling mulia dan dibantu oleh para malaikat. Yang satu lagi Abu Jahal yang paling manusia yang paling terlaknat sekali. Dan dibantu oleh iblis dengan tentera-tentera dia. Ha, peranglah mereka. Dan iblis pun lari sebenarnya jalan kisah satu iblis pun lari Sebab nampak malaikat turun. Bermula lantas ribu, tambah lagi dua ribu. Wah tu, tambah lagi dua ribu. Ini dicita dalam dalam surah An-Nasr, surah Anfal. Lima ha, ribu malaikat datang tu bantu. Jadi yang ada yang cerita belum sempat nak pancung lagi dah ter, terputus kepala orang kafir. Baru angkat macam ni tiba-tiba dah putus kepala. Jadi yang pancung tu bukan bukannya orang sahabat-sahabat tapi Malaikat malaikatlah pancung dulu. Ha, antara ayat dia yang Allah cerita dalam tu, wama ramaita id ramaita walakinallahu rama. Tidaklah kamu melemparkan lembing lah Ha, ketika kamu melontar melainkan Allah lah yang melontar Allah melontar atau Allah ambil, ambil Allah melontar ha, ini adalah golongan-golongan tu mengambil makna secara zahir Kita tanya dia makna dia apa tu Allah melontar tu Allah ambil lembing melontar biar Allah di tangan iaitu Allah ini mengambil makna zahir jadi kita tak boleh ambil makna zahir jadi di situ maknanya malaikat-malaikat Allah yang yang melontar dan yang membunuh orang-orang musyrikin menang tujuh berapa orang syahid 14 orang syahid dan Abu Jahaz ni nampak malaikat tu turun malaikat turun dalam tiga warna merah, kuning dan hijau serban merah ada, serban kuning ada, serban hijau dan setengah ulama kata Wallahualam setelah menang pasukan malaikat yang 5,000 terdiri dari 5,000 malaikat tu sudah selesai Mereka nak naik ke langit Tetapi Ditahan oleh Allah SWT Allah Taala Dikatakan bahawa Akan datang Akan berlaku lagi satu peperangan yang Macam perang badar Nanti bila berlaku perang tersebut Kamu turun dan Bantulah orang-orang tersebut Allah ma'alam Ini saya dengar cerita Soal atau tidak Allah ma'alam Tapi tak Mus Tahir Allah ma'alam Lain kata nanti zaman Zaman lah Imam Mahdi di mana barisan pertama orang-orang kuat memang Mahdi ni setengah ulamak kata dari daripada 313 orang yang mana keimanan mereka sama macam keimanan para-para sahabat yang 313 tu lah. ada salun kat sini 3 ha? hari pun tak nak keluar <laughs> nak keluar perang itulah orang tujuan jemaah-jemaah tabligh itu dia ajak orang keluar tiga hari nak test tengok tiga hari ya, bukan pergi buat apa pun, makan tidur, makan tidur eh. ada setengah orang tu sanggup keluar, suka keluar buat pelari dia kata apa, islamic vacation makan tidur, makan tidur eh. taklim tidur, makan subuh, tidur <laughs> bukan buat apa pun, gas salah 40 minit je bayaran bukan semua orang nak bagi kan tiga hari, makan pula tu haa silap-silap yang ada jemaah tu doktor, engineer hmm, beriani tadi hari satu 5-6 kali makan sarapan makan lagi break taklim sekejap kan lepas tu pagi makan, waktu asam minum lagi, tertarik lah apa dengan pisang, malam makan lagi, waktu tu siapa lagi pukul 10, 10 ada belian-belian makanan itu pun orang tak keluar kalau di South Africa tu saya keluar Ya Allah lagi lah masjid dia lah macam istana sana sana masjid dia dengan kapat dia dengan underheat apa underneath heating underneath heating ni waktu bila musim sejuk kan kapat tu ada sistem underneath heating kalau makan je memang tak payah keluar duit lah ha, tengah hari mungkin pizza malam mungkin ha, apa tu nama dia ayam apa Mexico ni tu macam-macam <laughs> ha, caserol, batu ada caserol, apa lagi? Apa nama tu? Yang pizza hat punya makanan tu, Itali tu. Hmm? Lagi? Yang berlapis-lapis tu. Yang berlapis, ah, -ha? lasagna semua dia. <laughs> Jemaah Pakistan pergi ke Amerika dia kata, "Ish, ini tablik apa ni?" <laughs> Makan ikut cukup. -cukup. InsyaAllah eh? Ini nak suruh pergi perang Badar, badan hmm, Jangan Okey, Yang keenam Khazwah Bani Salim Ia berlaku di kawasan bernama Al-Qudr Pada bulan Syawal Pada tahun 2 Hijrah 7 hari selepas pulang daripada Badar Qubra Seramai 200 tentera Islam menuju ke medan peperangan. Bayangkanlah ada balik berbadar tu, bau tak seminggu. Nabi tak sempat lagi nak apa? Nak berehat. Disuruh oleh malaikat untuk pergi ke Al-Qudur ni. 200 orang pergi. Kemudian Ghazwah Bani Qunaiq ni lawan dengan Yahudi ni. Berlaku berhampiran kota Madinah iaitu tempat orang Yahudi di Bani Qainuqah. Ia disebabkan pengkhianatan orang Yahudi terhadap seorang wanita Islam. Ia berlaku pada 15 Syawal tahun 2 Hijrah. Kemudian, Wazwah As-Sawid berlaku pada bulan Zulhijjah tahun 2 Hijrah. Ia bertujuan untuk membalas tindakan Abu Sufyan yang telah membunuh dua orang Islam di Uraid. Rasul sallallahu keluar menuju ke kawasan berhampiran Madinah untuk bertemu musuh-musuh Islam yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Hab. Sedangkan pemegang panji tentera Islam pada ketika itu adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian bermulalah Ghazwah Zilam. Ia berlaku pada bulan Safar tahun 3 Hijrah di Zilam. Selamanya pada 150 orang tentera Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri Pada ketika itu kira Igu Selina Osman Raja Allah SWT dilantik untuk menggantikan baginda Rasulullah SAW dalam pentadbiran di Madinah Namun musuh-musuh dari Bani Sa'labah Abah Yang ini Ratfan Dari Bani Muharrib telah melarikan diri yang ke kesepuluh, Razu'ah Bahran. Ia berlaku di kawasan Bahran iaitu di antara Mekah dan Madinah. Ia berlaku pada bulan Rabi akhir pada tahun 3 Hijrah. Seramai 300 tentera Islam bersiap untuk memerangi tentera mesyirikin. Pengganti Nabi SAW di Madinah ialah Ibni Ummi Maktum. Yang ke kesebelas, Razu'ah ha, Al-Hud. Ha, ini yang mensyur juga. Nih. Yang ada tanda hitam-hitam dia apa? Apa dia panggil? Bolded. <laughs> Ia berlaku berhampiran di Bukit Uhud di kawasan bernama Ainain yang terletak di sebelah utara Madinah yang lebih kurang 3 kilometer daripada kota Madinah Ia berlaku pada sebelah syawal pada tahun 3 Hijrah seramai seribu orang tentera Islam termasuk 50 tentera berkuda serta 100 orang tentera berbaju besi menyertai perangai ini yang dipimpin oleh Rasulullah SAW di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay bin Salul ketua munafik berjaya mempengaruhi 300 tentera untuk berpatah balik sehingga menyebabkan tentera Islam berbaki sebanyak 700 ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Adapun pun tentera musyrikin sebanyak 3,000 orang termasuk, 2,000 tentera berkuda, 300 unta dan 700 tentera lengkap berbaju besi ketua umum musyrikin itu pada ketika itu adalah Abu Sufyan sedangkan ketua bagi tentera berkuda ialah Khalid Al-Walid termasuk Islam lagi dulu dulu termasuk Islam lagi tapi nanti dulu masuk Islam Pada awalnya tentera Islam berjaya mengalahkan musuh-musuh namun selepas sebahagian pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka untuk merampas satu rampasan maka mereka diserang semula oleh tentera berkuda musyrikin yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid sing menyebabkan tentera Islam ditewaskan selama 70 orang daripada tentera Islam yang gugur syahid termasuklah Sayyidina Hamzah bin Abi Talib dan Sayyidina Musa'ab bin Umair radhiyallahu anhuma sementara orang kafir yang meninggal dunia berjumlah 22 orang dia macam badar sebaliknya kan kalau badar 70 apa ni orang kafir mati yani Uhud orang Islam 70 orang pula mati jadi Uhud ni ada ada konflik sikit lah. Pun Allah ceritakan dalam Al-Quran. Surah saya tak ingat surah apa. Minkum main yuridul dunia. Minkum main yuridul akhirah. Kisah tu lah yang 50 orang yang telah di, diperintahkan oleh Nabi untuk berada di sebuah bukit. Di atas sebuah bukit. Sebagai pasukan pemanah. Dan disitulah terletaknya kekuatan orang Islam. Kemudian ketika telah hampir selesai peperangan, orang musyrikin telah lari meninggalkan medan pertempuran dengan meninggalkan harta, -harta rampasan. Ha, ini taktik yang dibuat oleh Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni dia memang master dalam peperangan. Sebab dia nampak kekuatan orang Islam tu di atas bukit. Jadi dia kata kita perlu kuasai bukit tu. Jadi dia pun buat taktik tinggalkan, tinggalkan apa ni medan pertempuran dan tinggalkan harta-harta rampasan, maka dia pusing begitu. Dia buat tawah, dia berkok jalan belakang. Jadi, bila tentera yang di atas bukit itu melihat orang, orang musyrikin dah meninggalkan medan pertempuran, jadi, sebahagian daripada mereka berkata, ha, perang dah habis, apa lagi tunggu kan? Ha, lambat tak dapat, ha? terambasan. Dia panggil salap-salap ni siapa yang dapat dia punya. Kemudian, bila mereka turun, jadi jadi ketua dia, Amir dia ataupun ketua jemaah, apa -apa yang mana dia kata, dia kata jangan Nabi pesan kalau apa pun terjadi Jangan tinggalkan bukit ini ya, Tapi sebagian kata Itu Nabi pesan tu Maknanya tengah perang Ini perang dah habis tak nampak ke Tentera musyrikin tu dah hari Dia kata tak ada tunggulah arahan Nabi Kalau Nabi sungguh turun barulah kita turun Tak perlu dia kata Perang dah habis akhirnya bertengkar bertengkar bertengkar bertengkar Sebahagian pun Turun juga yang tinggal kat atas tu tak silap berapa tujuh orang ke berapa orang Yang masih lagi setia Taat kepada Amir dia Ketua dia yang tidak menekan turun Ah ha, Ketika tu lah Bila semua tu dah turun Halid-halid pun yang Tentera pun sampai dari belakang Mereka ambil naik ke gunung tu Ambil alih bukit tu Akhirnya bunuh yang tujuh-tujuh Yang balon yang ada tu Dan setelah itu mereka menguasai bukit tersebut Akhirnya orang Islam pula Lentang pukang Diserang daripada bukit tersebut Hampir-hampir kalah tapi itulah di situlah macam-macam berlaku ketika itu nabi telah dikepung kemudian disebarkan ya, berita angin ketika nabi telah dibunuh jadi ramai ramai sahabat sahabat yang lari meninggalkan medan pertempuran kemudian pada masa itulah sayna ali telah apa menunjukkan kegagahannya dan menyerbu pasukan pasukan musuh akhirnya di situ dia dapat dapat apa dapat dapat memecahkan apa ni kumpulan yang mengepung ataupun melindungi maksudnya melindungi apa kepung Nabi supaya Nabi itu tak nampak nanti orang kata bila memang tak nampak Nabi maka lemahlah di situ kan maka dia, dia, dia disebarkan berita kata Nabi dah dibunuh dan setelah itu bila Nabi muncul maka dia pun disebarkan bahawa Rasulullah masih hidup ha, yang, yang tinggal sahabat-sahabat yang beratung kembali bersemangat maka perang-perang-perang akhirnya menang juga. Jadi di situ pengajaranlah. Maknanya yang Allah tegur tu kan dalam dalam Quran tu. Maknanya uh, Saya tak ingat ya dia antaranya mereka bertengkar antara satu sama lain. Kemudian sebagainya inginkan dunia, sebagainya inginkan akhirat. Maknanya yang inginkan dunia maksudnya harta rampasan. Ah uh, disebabkan tu bertengkar akhirnya bila berlaku pertengkaran kemudian pergaduhan pertengkaran itu pergaduhanlah dan tidak taat maknanya tidak taatlah mengingkari perintah nabi maka di situ bantuan Allah Subhanahu wa taala pun terangkat bila bantuan Allah taala terangkat di situlah terjadinya apa ni kekalahan pada orang Islam sekejaplah tapi lepas tu dibantu semula oleh ya Ali Allah kemudian orang apa ni orang musyrikin pun uh, kalah Balik berundur. Ha, jadi perang-perang Uhud ni satu apa satu pengajaran Allah bagi umat Islam. Di mana antaranya yang mati tu apa nih Sena Hamzah. Jadi Nabi punya lah sedih sampai setengah dewa kata Nabi semayang jenazah 70 kali untuk Sena Hamzah. Dan Nabi menangis ketika sampai di apa di di kematian tu tangisan Nabi waktu malam tu sedih Nabi itu didengar oleh penduduk-penduduk Madinah malam yang sunyi tangisan Nabi itu ditinggalkan jadi sebab antara antara apa Pak Cik Nabi yang Nabi sayangi lah yang paling banyak apa ni uh, apa eh, membela Nabi Senah Hamzah jadi dan keadaan mayat dia pun kan dicincang di, di di, dikeluarkan hati dia tu dan di, di, yang kata dimamah digigit oleh Hindun isteri Abu Sufyan yang ketika itu belum lagi Islam dan sebelum tu dia diupah di oleh Hindunlah lah uh, Untuk dilembing di Oleh seorang pelembing yang, yang, yang, yang, yang cekap. Dia Itu nama dia Wahsy Setelah tu bila, bila Hamzah dilembing Baru mayat dia diserahkan kepada Hindun Hindun pun merobik-robek mayat Sehingga Hamzah keluarkan hati dia Sampai digigit-gigitnya hati dia Jadi Nabi sedih lah dengan keadaan Mayat Hamzah tu dalam keadaan sedemikian rupa Dan kain kapan untuk menutup mayat tu pun tak cukup kain segera je, tutup kepala kaki terbuka, tutup kaki, kepala terbuka, akhirnya Nabi kita tutup kepala, kaki tutup dengan daun-daun jadi banyaklah peristiwa-peristiwa yang yang berlaku di perang Uhud ni, antaranya gigi Nabi patah gigi Nabi patah kemudian topi besi Nabi tu ditetak, kemudian bahagian tu terkena termasuk ke dalam apa ni, tengkuat Nabi, kemudian digigit oleh seorang sahabat, ditarik dengan gigi untuk tai nutu keluar sampai gigi dia pun patah. Jadi gigi Nabi patah tu di, ramai orang taulah kisah tu gigi Nabi patah waktu berhaul. Jadi Uwais Al-Qarni, seorang tabiin. Dia ni antara golongan-golongan Muhajirin yang mana orang yang hidup di zaman Nabi tapi tak sempat jumpa Nabi. Dia pernah datang jumpa Nabi di Madinah ketika itu Nabi keluar pergi perang. Jadi tak sempat dia nak tunggu Nabi pasal mak dia sedang sakit di Yaman sana. Jadi dia pulang untuk, untuk jaga mak dia di Yaman. Jadi dia tak sempat jumpa Nabi maka dia digelar sebagai Mukhadramin iaitu orang-orang yang hidup zaman Nabi, Islam zaman Nabi tapi tak sempat jumpa Nabi tapi dia tak dipanggil sebagai sahabat. Jadi dia dengar peristiwa Nabi perang Uhud tu Nabi patah gigi, akhirnya dia patahkan gigi dia. Lepas tu dia dia was-was eh, ikut gigi ni kod, dia patahkan satu lagi eh, bukan kot gigi ni kod. akhirnya seluruh gigi dia dipatahkan demi untuk ikut sunnah Nabi <laughs> wis karni dia adalah seorang tabi'in yang paling-paling lah. tabi'in paling-paling paling tinggi derajat dia di kalangan para tabi'in dan Nabi pernah pesan kepada saya Naumah dengan saya Ali, kalau kau jumpa seorang yang bernama wis karni maka kau mintalah dia untuk berdoakan untuk kamu berdua Sainah Umar dan Sainah Ali itu, Nabi perintahkan supaya minta doa kepada Ui Jadi itu <coughs> Jadi, itulah antara peristiwa-peristiwa yang melalui perang, -perang hut, gigi Nabi patah dan sebagainya lah. Ada sekarang pemimpin-pemimpin yang gigi patah. <coughs> Memperjuangkan agama. Ada ulama-ulama macam tu. Al-Ulamak warasatul ambiyak jadi yang diwarisi tu pun kena segala-galanya lah insyaAllah lah oh. saya pun berniat insyaAllah semua niat insyaAllah eh? oh. kalau ada nanti kita kita sedia insyaAllah mula-mula tiga hari tu <laughs> kemudian perang eh tu lah Oh, tak perasan dah nak asar lah kita tangguh dulu, -dulu sampai yang kedua belas kita sambung insya Allah minggu depan depan asar ni kita buat adis sikit taka itu cukup insyaallah apa yang baik daripada takalah apa yang tidak baik terselamanya saya lah mohon ampun kepada Allah mohon maaf untuk tuan-tuan mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala bagi kita taufik dapat kita amalkan sampaikan dan tutup majlis dengan kafarat majlis subhanallahi wa bihamdih wasalatu wa salamun ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh